Astapenean Ligaskako azken partida behar zuten Amiule eta darmandraiek aztelen untan. Baliori gabekoa egia, biak ere finalerako txartelak hausitu abaitzuten danik, baina Ligaskaren formatuak halbideetzen ditu olako egoerak. Horren haintzinean, eta baita ere pilotari batzuen opor galdei erantzuteko, Frantziako Federaakuntzak aste batez haintzienatu du finala Antio Namiulek onartzen du, esatu gabe, kasik nahiago du? Ni dako berdin zaite, giru bon partida bat da hemen kontrat finala 99 ene uste sente balio izaitea partida hortan berba hola eme ki eme ki arteko gira jaken ustea ez uh, deskurritzakatzeko uh, finalaren izin. Eta ez zuen deusendako balioko. Beti ere esapelketako bi oberena gertatuko dira parez pare garatenean, emaitzen aldetik lortu dute baina baita joko aldetik ere biak trempua undian dira Antio Namilek. Badaki darman gaien aurka nola jokatu beharko den erraiten dugu. Shake bisiki hona badu eta jokoan ere fizikoki uh, pilota guztiak jokiten da serka. Izi jarri konfentsia ondi batekin uh, jinen da ene uh, asteren ontan. Lehenik be aldetik untxasakatu ezker, eta gero entxatzea, tabulatzea eta atxikitzea trinketaren giberian. Bai, antzinekoa baita eta ikusi dut bideoetan, pilota baduelarik antzinean trinkatzen duzuen pundua eta... Biziki ongigo. Estrategia plantan beraz amikustaga kaintzin partida txaleko lau hontan da patxikaz dena eta toma luigo hariko dira buruzburu buru eta ondotik bemultzoko fina da.